Маруся, кивнув він їй услід. Гарне дівча, моторне, як вітер. Не дівчина, а справжній тайфун, гураган. Її так і називають, Тайфун Маруся, наш комсомольський секретар. "Да", задумано проказав диверсант Сергій. "Одна така, Тайфун Маруся, «Варта цілої денебудь комсомольської організації!» «Дідусю, водички у вас можна попросити? А то я до меду допався і...» «Зараз винесу!» Дід почвалав до сіний. «Та чого ж вам ноги бити?» «Я...» – кинувся за ним Сергій. Обидва зникли у темряві сіний. «Ач розігнався!» – повторив Сашко циган. «Спритний який!» Тайфун Марусю у нас в Гарбузянах любили всі. Від найменших дошколят до найстарших дідів та бабусь. Бувають такі люди, на яких тільки варто глянути і вже усміхаєшся мимохідь приязно і весело. Не була вона, Тайфун Маруся, красунею. Та ж сама Клава набагато краща. Але було в ній щось таке невідпорно симпатичне, що прихиляло до неї серця ну буквально всіх. І оті ямочки на щоках, і ота білозуба усмішка, і кирпатий задиркуватий носик, і оті неслухняні кучері, які весь час спадали на лоба, і які вона раз у раз смішно здмухувала з очей. А головне – запальна вдачею або, як кажуть дорослі, темперамент, поєднана зі щирою добротою і зичливістю до людей. Усе це не могло не подобатися. Я просто не уявляю собі наших гарбузян без тайфун Марусі. І тому не дивно, що спробував би він її тільки поцілувати. Запально вигукнув Марусик. Так би Попиці і дістав, підхопив журавель, що летів би аж до Києва, поставив крапку Сашко Циган. Тим часом із сіни з'явилися дід Коцюба і Сергій. Сергій витирав тильним боком долоні губи, а дід продовжував почату ще в сінях розмову.